президент Єгипту в 1981 2011 роках. Це неправильно, – похитав я головою. Звісно, народ розсердився ще більше. Саме тому виступ призначили саме на сьогодні на п'ять. Зрозумів? До мене нарешті дійшло. Обідня молитва. У будні мусульмани справляють намаз – Обов'язково щоденну молитву, що повторюється п'ять разів протягом дня. Намаз може здійснюватися будь-де. Головне, щоб правовірний виконував всі необхідні приписи для здійснення молитви. Ритуальна чистота, охайне місце, тверезість, відповідний одяг. Така молитва займає лише кілька хвилин. Зате у п'ятницю, перший вихідний Замість п'яти молитв відправляється лише одна. Мусульмани збираються гуртом у мечетях і моляться Аллаху протягом години. Саме так. Обідня молитва зараз – це єдина можливість для людей поспілкуватися і скоординуватися. Ще до того, як обрубали інтернет, протестанти встигли домовитись. У п'ятницю, 28 січня, всі збираються у мечетях і після колективної молитви виступають у напрямку центральної. Коли починається молитва? О-першій я покосився на великий годинник над стійкою рецепції майже дев'ят. Вголос нічого не сказав, але подумки добряче вилаївся. Сам того не бажаючи, я приперся в Каїр за чотири години до початку масових виступів, що мали на меті, повалення правлячого режиму. — І що ти про це думаєш? — Хасан знизав плечі. — Не знаю, але тобі краще якнайшвидше забратися з Єгипту. Шалена атака. Поснідавши в готелі, я пішов до свого номеру покуняти. Втомлений після ночі в незручному автобусному кріслі, я швидко заснув. Перед тим попрохав Хасана розбудити мене ближче до першої. Проте наїжачена нервова система вирвала свідомість сну, щойно настав поле. Усі спроби заснути знову виявилися марними, тож, на швидку прийнявши душ, я пішов на рецепцію. Хасан коперсався в якихось паперах. Як спалося, спитав єгиптянин, підвівши голову. Трохи поконяв. Там, киваю в напрямку вулиці, щось змінилося, поки все спокійно. Менеджер зиркнув на годинник ще рано. Сидіти, склавши руки, я не міг, потанявся готелем, збіг на перший поверх і визирнув на Адлістрід. Порожньо, ані душі. Сонце висіло просто над головою, небо затягло легким серпанком, чи то смог, чи то тонкошкурі хмари, розмазавши по тротуарній бруківці і без того невразні ті. Інстинктивно, втискаючи голову між пліч, я підійшов до перехрестя і оглянув перпендикулярну воду тежніку. Навскоси з іншого боку перехрестя стояла синагога. Частину тротуару довкола неї перегороджував сталевий парапет. Захищаючи юдейський молитовний дім, від неспокійних ревнителів і за парапетом біля входу в сянагу стриміла сіра буда для охоронців, по боках якої стояли пересувні коли не щити з вузькими амбразурами. Місяць тому, коли я прибув у Каєру перше, довкола будівлі постійно стовбичило троє четверо озброєних поліцейських. Зате за парапетом нікого не було. Далі, вздовж вулиці. Всі магазини, ресторанчики, офіси були зачинені. Навіть поліція зникла по спині затупалим. Над вухом, клацнувши, перемкнувся світло. Засвітилося зелене. Від несподіванки я відцяхнувся, погамував серцебиття і подався вгору по вулиці Фаріда. Картина, що постала перед очима, неймовірно нагадувала стрічку Лангольєри зняту за одноіменною повістю Стівена Кін. Здавалося, час зупинився, відстав, і тепер я перебуваю в іншому Каїрі, на п'ятнадцять хвилин позаду реального зараз, у місті, де більше не лишилося живих людей, де їжа і вода давно зіпсувалися, і яке за кілька хвилин почне розпадатися на... Обійшовши квартал, я повернувся до готелю. О 13.10 крізь вікна готелю просотався перший відгомін далекого шуму. В суміжній з рецепцією кімнаті, де подавали сніданки, працював телевізор. Хасан відірвався від компа і крикнув щось своєму колезі. Звук, що линув з ящика, миттєво стишився. Крики з вулиці стали виразнішими. «Починається!» мовив єгиптянин. Каїро, Старс, більшість кімнат не мали вікон, знаходилися в глибині будівлі. Лиш кілька найдорожчих номерів були відкриті для соняшного. Коли гармидер подущав ще більше, ми з Хасаном побігли у двомісний люкс, чиї вікна виходили на перехрестя Адлістрит і вулиці Фаріда. В коридорі до нас приєднався невисокий але накачаний хлопчина з чорними, як оливки, очима і темним кучерявим волоссям. «Марко!» – він простяг мені. «Макс!» – тиснув долоню. «Ти звідки?» Фірензе, відповів хлопець. «Примітка Ферензе Флоренція. З мелодійної, аж хвилястої вимови я здогадався, що Марко італієць, але оте Ферензе не зрозумів». – Що ти сказав? – Флоренце, – виправився хлопець. – Флоренція, ти… – Я з України. – Давно приїхав. – Та вчора. – У мене медовий місяць. – Я тихо присвиснув.